muss ja, gucken aber ja persönlich antworten oder das war jetzt von dem Telefon Ach so ja klar ja. also mir wir sind von einer. ja ich hab schon was dabei ich hab schon Schiehten dabei da von Ruhe. ist sicher genügend wie lange geht ist das? 17.30 Uhr ist er jetzt. Also Sie haben es ja vielleicht gerade gehört, äh hier ist immer noch die Radiare Waniote. aktuellerweise hören sie verschiedene Musik, verschiedene Kompositionen zusammengestellt von Mault, aber der Urheber ist der Oper Tuber. Oper Duba, ein Radiokünstler und Komponist und Pianist aus Wien. Wahrscheinlich auch vielen bekannt als ein Teil des Duos Tosca, der andere Teil ist der Herr Dorfmeister, also sie hören praktisch Erfahrungen mitten aus der sogenannten Wiener Schule, wie es heute immer schön heißt. Und Marold hat dem Operator die Fragen gestellt, so hat er es mir gesagt, der Marolt. ja, über seinen Umgang mit Radio und Radiokunst und wie er dazu überhaupt gekommen ist wie er damit arbeitet und umgeht. Und das alles aus der Radiowährung waren Jurte. Die Nachmittagssendungen sind. Das, was gemacht wird an Musik, hängt davon ab, dass dem öffentlichen Raum gewidmet. Äh, du willst als Musiker doch gehört werden. Und wenn das jetzt wirklich so nur geht und nicht anders, dann wird es halt mehr Leute geben, die dann so das produzieren. Wobei, das ist, das ist, muss ich mich wieder rufen eigentlich, also die Mitläufer sind immer Mitläufer. Und die, die Leute mit Ecken und Kanten sind sowieso, also das ist eigentlich wurscht, nein, nein, das ist eigentlich egal, das hängt nicht damit zusammen. Grad, Grad, Grad, Voluschen, Voluschen, Voluschen, Rund, Rund, Rund, Revolt, Revolt, Revolt, Bitte, der die hat sich vor kurzem vor die U-Bahn geschmissen. Ja, das ist nicht meine Schuld, ich kann dass sie kaum... Ich habe sie nur einmal gestoßen. Ja. kann. Also was, was mittlerweile mit diesem ganzen wie ist das G8-Ding da, dieses Live der Internet YouTube, was weiß ich, Polmekartnit Zeug, das ist ja mittlerweile fußball -Bee. mittlerweile ist das überhaupt kein Problem aber das war damals speziell in diesen Kultur- Klassik-Kanäle und auch so Pop-Jung-Kanäle-Bereich war das, war das doch sehr ungewöhnlich und das hat sich eigentlich dann gut getroffen auf den zu stoßen, weil mich das von der von der vom Content her, von der Erstellung einer Partitur quasi nur aus den Zeitvorgaben von den Zeitunterschieden auf der Welt. Und wann, wer ein Sendefenster hat und so, das hat mich sehr, das hat mich sehr äh, inspiriert. Und das ging dann eigentlich so wie eine, eine, ein Umlegen auf einmal dieser Vorliebe aus allem eine Partitur zu machen in die Realität, dass das, was entsteht, gleichzeitig die Partitur und schon das Stück ist. Das hat mich dann eigentlich dazu betrieben dann diese vernetzten Radiosachen zu machen, wo gleichzeitig parallel so wie du sagst, Fluss und so viele Sachen passieren und bei Radiotopia dann quasi noch eins drauf gesetzt, dass man das Material, was da äh, passiert, eigentlich überhaupt gleich zur Verarbeitung freigibt, auch die ganzen Inputs, dass es nicht mehr jetzt eine Redaktion gibt und irgendwelche Leute, die das zensurieren, sondern dass das einfach die Leute eigentlich selber uploaden können, aber immer noch in dieser Idee, also es ist kein so jetzt so Partnerbörsenmäßig, sondern es war irgendwie, dass in diesem Zeitraum, der da ist, quasi eine Partitur als Objekt selber entsteht, die man dann gleichzeitig hören kann oder sehen oder was auch immer. Und zusätzlich war bei Radiotopia noch ein Unterschied zu den anderen Projekten in der Hinsicht, dass die Komponente, wie weit man überhaupt gehen kann mit, mit, mit Strom, mit Radio oder mit Internet oder so. Geografisch war das damals wichtig. Also nach Halle, an das Saale zu kommen oder nach Berlin war kein Problem. Dann in Afrika gab es mehr Probleme und so weiter. Also da konnte man geografisch dann auch irgendwie eine Landkarte haben, wer überhaupt mit solchen Medien in Berührung kommt. da ist eigentlich dann irgendwo ein Punkt gewesen, der dann, dann habe ich das noch bei den Wiener Festwochen gemacht, diese Wohnungskonzerte, die dann auch wieder so eine selbst entstehende Partitur, das war dann zwei Jahre später und habe eigentlich dann für mich schon viel gesagt und habe jetzt im Moment dann äh, suche ich eher suche ich eher eine Möglichkeit <lacht> Okay, it's a beat. You said, you said, you're going to it? it? was so strange because it was, it was kind of like, they're just so fucked. Africa has been colonized in its mind. Hör gut zu. Was gibt's denn? Vor allem steht Gott. Dann kommt dein Land. Ich sage, ja. verstehst du ja? Und dann kann ich nicht alles sagen. Ich bin parla un'altra lingua As mm -hmm. Mm -hmm. I'm joking. It's a joke. <laughs> <laughs> Does it change your music too? Not, not, so, not so good. Uh, the school has got poor housing. So would you um get Can context? you tell me he was things that could be put into a, a correct order. Two, three and four and one. Two and three and four and one. That's easy. Very different dates and speeds. To attribute the boat to a subject is to overlook his working of matters. And it. colonial geography is The <laughs> width. The it was a hell of a lot better than that. Steel cube. Did you see the steel oh, yeah. cube? High <laughs> 91 Hi -93 moved into a prostitute neighborhood in Seattle. High 93 moved into a commodity. Sie an die Radioapparate oder auch im Internet sind jetzt an einer Art von Zeitverschiebung beteiligt. Die schaut folgendermaßen aus: Wir sind jetzt 2007 im Juli, aber Sie hören im Hintergrund. Ausschnitte aus Radiotopia von 2001, einem Projekt der Ars Electronica. Und in diesem Zusammenhang ist auch das Radio Jerewan dann zum ersten Mal so aufgetaucht im Westen. Da hat der Radio Erevan einen Auftrag gekriegt vom Akmanian in Armenien drüben. Auftrag angenommen. Das Radi Yerevan war dort zum ersten Mal zu hören und im Hintergrund hören Sie viele Beispiele aus Radiotopia. Eine Vernetzung verschiedener Radiolokaler, Radiostationen, aber auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk die über die Welt hinaus, um die Welt herum, von Kontinent zu Kontinent. Jetzt hören wir wieder näher bei batuba vor Augen von Rauen geantwortet hat und suchen. viel, viel von, von des musikalischen Materials, das jetzt Hürten die letzte Zeit beigesteuert die hat. ...die man dann äh, wieder zur Bearbeitung freigibt und zusammenbauen lässt und so weiter. Das eine, dass man, das man vielleicht hier mehr aus, der, aus, der, aus, der, aus, der, aus dem Komponierzimmer raus oder aus dem Rundfunk immer rausgeht und das vielleicht dann eher ein bisschen sozialer sogar werden lässt oder mehr in Richtung Sprache vielleicht auch geht oder, oder, oder, oder. Das andere für mich persönlich äh, ist, das wie ich, ich etwas, ich bin natürlich gern Musiker und ich bin gern Komponist vor allem und mache gern meine eigene Musik. Jetzt ist für mich bei initiieren solcher Projekte immer das Problem, dass erstens da so viel zu tun ist und zweitens auch nicht jetzt dann das nötig ist oder gut, wenn ich dann selber ein Stück damit mache, wenn das eine Art Metakomposition ist. Und insofern äh, war das für mich immer eine zweibeinige Angelegenheit, dass ich eigentlich ein kürzeres Bein habe, wo ich alle Jahre so ein, so ein Projekt durchziehe und dann ein längeres, wo ich dann eigentlich meine eigenen Töne oder Sounds mache und da irgendwie vielleicht eine Symbiose zu finden. Da bin ich dran, aber habe überhaupt keine Ahnung wann und wie. Wenn du selbst das entsteht, dann passiert Kampf. Also, vielleicht ist das noch zu früh, aber ich bin ich jetzt nicht über ungelegte Eier da. Mhm. Das, ist, das ist wirklich alles noch in der Schwebe. Ich weiß auch nicht, wie sehr, nachdem ich dort ein, ein Fremder bin, wie sehr man da wirklich dann auf, auf alte Menschen zugehen kann und... Also ich lasse lieber jetzt das, die, die berühmte Kirche im Dorf und, und schau mal, dass das irgendwie, was, was, was ich da vorhabe, oder wir da vorhaben, dass das halbwegs passabel äh, irgendwie wird. Und dann sehen wir sehen, wenn die Voraussetzungen stimmen, wie es dann, wie es dann klingt.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 Bestoßen, bestoßen, bestoßen, bestoßen, bestoßen, bestoßen, bestoßen. Ja, ich bin halt einer der wenigen Leute, die irrsinnig Brüche haben in der Musik. Und das ist sowas von unmodern und unpopulär, dass es keinen Audiosender gibt, der wirklich gerade da drüben wild aneinanderbrechend spielt. Also. Ich kann mir schon vorstellen, dass das wirklich lustig ist, wenn man, wenn man hört, was weiß ich, Nono und dann auf einmal Neubauten und dann äh, Schubert und dann Painkiller und dann einmal Nix und dann irgendeine Straße und dann Grillenzirpen und dann irgendeinen einen, einen, einen Typen, der am Telefon gerade geht und irgendwann bellt oder so, das, das finde ich lustig, aber das klingt dann eigentlich so wie ein Stück von mir wahrscheinlich. Also mir geht es ja gut im Verhältnis zu den anderen Konsumenten, weil ich ja das doch oft oder ab und zu oder mal dann wieder eh so machen kann, ansatzweise wie ich das gerne hätte. Also ich, ich, ich meine, das ist jetzt, sagt man nur na, das liegt auf der Hand, aber es ist ungefähr so, wie meine Stücke klingen, so hätte ich auch gern ganze Radiosender. Nur vielleicht noch mehr gebrochen. <lacht> und weniger, da ist ein, technische, ein technischer Einfluss ist da dabei weniger. Äh das Problem ist zum Beispiel die Autos, dass die meisten Leute scheinbar mittlerweile Radio im Auto hören und dadurch dass von den zumindest den besseren Sendern das so technisch so limitiert und komprimiert und und was weiß ich gemastert wird, dass das dann im Auto auch überhaupt funktioniert. Das heißt, es gibt kaum mehr Dynamik, das ist kaum mehr laut-leise. Also gerade bei der Klassik, aber da wird es auch schon extrem zusammengestaucht. Es ist meistens immer gleich laut wie ein Handy-Telefon und das ist zum Beispiel was, was das Erschrecken. Das wäre ein irrsinnig lustiges Phänomen, was Radio kann. Weil bei der CD, die kennt man ja dann ne? beim zweiten Mal, aber Radio wäre immer, weiß man nicht, was kommt. Und dass man auf einmal dann so, bah, auf einmal ist irgendwas das ist zum Beispiel was, was ich nicht gerne hören würde. Und ich glaube, eine, eine, ein, wenn man einen Katalog von solchen Details macht und die dann in Summe sieht, dann könnte es schon recht anders klingen, als das, was eigentlich äh, oft zu so hören. Naja, so hören ist. Naja, ich meine, ich, ich glaube schon, dass auch jetzt das Soundtrack kann natürlich, ich, ich bin natürlich im Verhältnis zu uh, vielleicht hier in meinem Hauswart, an der, an der nächsten, in, der nächsten, in der Wohnung vis-à-vis, -vis, bin ich vielleicht eher ein verrückter Mensch. Ja, deswegen hätte ich lieber einen verrückten Soundtrack natürlich, der hat das eher widerspiegelt, weil ich einfach da jetzt auch vielleicht meinen Emotionen berufsmäßig mehr Lauf lassen kann, als jemand, der eigentlich da unter der Knute steht und täglich immer dasselbe Gesicht machen muss. Also ich verstehe schon, dass jemand das einfach auch als Einludungs- als Gratis-Droge haben will und das ist auch okay, nur gibt so viele Stationen, dass ich mir sogar vorstellen kann, wirtschaftlich hätte so ein Sender, der einfach absolut nur crazy ist, durchaus Erfolg und durchaus Möglichkeiten zur Werbung, weil man ja dann auch Werbeblöcke einfach irgendwie irgendwann machen kann, nach anderen Prinzipien als den, also vor den Nachrichten oder so weiter. Das Geschäft nicht, Frank. Franzini hat gegenübergeführt, um die Meisterschaft für das Polizeidepartement zu gewinnen. Oh, oh, oh. Nur eine Minute. Was zum heute? Sie hier? Ich will noch erheben. Zufällig bin ich sehr beschäftigt. Das das, was Los, Sie alle haben alles Dass wir ihn verstanden haben, soll er uns nochmal... Ja, das war ein. Das, das hier, Ragi, ist das Fenster der Wohnung, die ausgeraubt wird. Zuerst müsst ihr die Haken im Fenster... Von Cliff nach einer ersten oberflächlichen Schätzung mit etwa 6 ja. Milliarden Gewinn ja. rechnen können. 6 Und es wird geteilt, wie wir abgemacht haben. Freizeit für mich. Und für jeden Fall ist es Sofort wird jetzt aber das Geld geöffnet. Und jetzt wird es. Ich habe ja, geheilt, ich habe ja, geheilt. Jetzt muss ich, ja, ich ja, ja, doch mal die hier verziehen. Doch, Ach, ja, hast du ja, recht? Ich war ein Risiko, wo sie waren. Nimm dir doch die Flasche Champagner mit meinen Jungen. Danke, danke, danke. Er ist ein Champion. 1958 war sie das hübscheste Mädchen von New York. Ich werde nicht ins Leichenschau gehen. George Nessie und hans oh! sind ein auf der Seite. Ärztliche Verdacht erlassen. George Nessie und hans sind Ich werde nicht ins Leichen schauen. 158 war sie das hübscheste Mädchen. Keine Fotos, keine Notizbücher, keine Telefonnummer. George Nessie und Hans-Peter da trennen sich dann doch die Welten auch ein bisschen. Also ich glaube stark, dass das, hier, dass das hier einfach da fehlt, wirklich ein, ein, ein starkes Ego, dass das will und dass das auch nach beiden Seiten fähig genug ist zu machen, nach der wirtschaftlichen und nach der künstlerischen und, und inhaltlichen Seite. Und da fahren natürlich dann die Kompromisse an, weil in der Wirtschaft, Wirtschaftstyp, der ist ja dann wie musikalisch eher jemand, der vielleicht jetzt nicht... Äh, Wirklich viel Fantasie noch über hat. Ne? Also man darf nicht verkennen, dass ja die meisten auch, die meisten Medienbenutzer dann Opfer eigentlich sind, je jünger sie werden, zunehmend. Und eigentlich dann auch zum Beispiel Musikgeschmack oder die Art, wie man redet oder so weiter, ist, ist ja dann auch ein Produkt der, der, der, der Medienbeschallung. Und insofern, äh, sich dann, wenn es wirklich schon so in uns drin ist, dass das so selbstverständlich ist, dass es hier das Aldi-Radio gibt und hier das Ding und bla bla bla, vielleicht in, sind, sind wir da in einer Zwischenzeit oder in 20 Jahren kommen dann wirklich solche verrückten Sender, weil einfach die Leute schon so gut damit umgehen können, dass sie wissen, da ist jetzt nicht äh, irgendeine ideologische Ding dahinter, sondern so wie iTunes, da kannst du halt alles auf eine, auf eine Plattform holen, ne? mal passiert und es kann sein, dass es nie passiert. Und es ist auf jeden Fall der Fall, dass jetzt gerade auch mit den ganzen Terrorgeschichten und so die Zeit überhaupt nicht dafür günstig ist. Weil man, glaube ich, von allen Seiten eher eine Beruhigung will. Die Konsumenten wollen lieber nichts hören im Radio, außer halt noch immer Hotel California, weil das auch heißt, das ist alles in Ordnung, der Loop. Und die Finanziers und Treiber wollen natürlich auch da jetzt nicht eine, eine eine staatliche Kontrolle womöglich dann bicken haben, weil sie irgendwelche Sachen spielen, die dann irgendwer glaubt, dass die dann irgendwie ideologisch jetzt nicht richtig sind oder so. Also es ist äh, es ist glaube ich eine ungünstige Zeit, für eine Sender zu starten im Moment. Eastern Time 12 o'clock so Exactly das ist Radio-Revolten. Ja, Sie haben... Im Radio Jerevan jurt Radio-Revolten. Haben Sie ein bisschen was von Radio-Revolten mitbekommen? Ich weiß jetzt nicht, ob sie das für Sie jetzt eine Revolte ist, aber... Vielleicht doch. Also Sie hören uns ja nicht nur, sondern Sie können uns ja auch sehen. Gell? Sie können auch einfach vorbeikommen in die Diamantstraße 44... In Deutschland war ich selber drei Jahre lang, habe ich wöchentlich seine Soundartsendung live immer gemacht. Und im Hintergrund, und, das, und jetzt gleich wieder im Vordergrund, so bezahlt, hören Sie noch den noch, den Robert Huber? Man hält das eigentlich nur durch sein eigenes Engagement am Leben. Allerdings, in der größeren Größenordnung, das ist es auch eine Ausrede natürlich der Machthaber, indem sie sagen, ja, das gibt es eh, da spielt es halt dann dort. Bei Radio Orange hier in Wien oder bei Radio froh in Dienz oder irgendwas. Ne? Also der, diese das ist ein bisschen einfach auch ein, ein Kindergartenfreiraum für die bösen Bugis und Medis, die dann halt da irgendwelche Experimentalradio Sachen machen. Insofern delisieren die sich dann auch gern natürlich jetzt irgendwo piratisch und, und so mit der Augenklappe. Aber es ist, glaube ich, eher traurig, dass das, dass das, äh, dass das eigentlich, wie gesagt, das sehe ich sehr schwarz, dass in einer größeren Größenordnung, die irgendwie mehr Leute erreicht, als die Leute, die das produzieren, die es dann selber anhören, dass, dass da was passiert, sehe ich eigentlich jetzt eher aus gesellschaftlichen Gründen oder politischen. Äh, weil das hat mich auch immer gereizt beim Radio, weil das so ein ziemlich nahe Verhältnis, so wie Fernsehen zu, zur, zur gesellschaftlichen Macht hat, ne? weil das doch ein Kodex ist und ein Kanon und wer wie was Spricht man da, und macht man jetzt Witze, oder muss das fröhlich sein, oder traurig sein, oder, also in den 30er Jahren waren die ja tot ernst, zum Beispiel immer, ne? So, ich mhm. das weiß, die ganzen Moderatoren, das war ja, das war ja alles fürchterlich ernst und, und schwitzig und so, und jetzt müssen alle immer so lustig und lautstark und so sein, also, das passt halt immer auch ein bisschen zu, zum, zum Zeitgeist, untertrieben, eigentlich auch zum, zum politischen System, das jeweils gerade äh, です Sie hören die Rade Jerewan-Jote, beziehungsweise sie haben es gehört, die Rade Jerewan-Joten-Nachmittagssendung kommt zu ihrem Ende. Bis auf den Anfang eine musikalische Einleitung Und jetzt am Ende vom DBC, gespielt vom Brotzki quartett waren die musikalischen Materialien von Isabella Bordoni, einer Radiokünstlerin aus Italien, Remini und dem Robert Huber, ein Komponist, Pianist und Radioartisten aus Wien, zusammengestellt und befragt, Sind die beiden auch worden und zusammengestellt ist die Musik worden von Harold hier aus der Radio Jute. Und die Radio Jerewan das ist Radio, das kann man auch anschauen, nicht nur anhören auf der 975 oder im Internet. Im Moment noch über www.lora.ch dann die Webradio-Abteilung anwählen. Also, wenn Sie gleich in Urlaub fahren, dann können Sie das Klingradio, den elektromagnetischen Sommer auf, auf Radiolora mitnehmen. Die Radiärewahn-Jote sendet immer um 10 und um 16 Uhr und um 22 Uhr, ich weiß, zwei beziehungsweise mindestens vier Stunden dann nachts. Und es gibt aber nicht nur Radiärewahn, nein, es gibt nicht nur die Jote, sondern. Es gibt den Johnny Hedden, der, der musikalisch auftaucht. Nur musikalisch ist er zu hören. Ein bisschen so wie die Straßenbahn im Hintergrund. Die kennen Sie wahrscheinlich aus dem Stadtbild von Zürich. Gehen wir davon aus. So hören sie es auch immer wieder über das Radio. Und dann Johnny in der, vielleicht finden Sie ihn, vielleicht sehen Sie ihn. Ich habe ihn bisher einmal erwischt gestern. Habe ich ihn gesehen, aber... Sonst hört man nur. Und jetzt geht's gleich weiter mit dem Johnny Heter in der R und seiner Show. Und wir und uns später wieder. Und nicht zu vergessen, das Feedback vom Knut Aufhammer Und alles zusammen. Auf dem Kunsthof in der Limmatstraße 44 in Zürich, gleich hinter dem Abbahnhof. Gleich beim Fluss, wo sie vielleicht baden gehen. Schaut's vorbei. Wir freuen uns und sie sich dann hoffentlich auch.